el moment de les nostres càpsules musicals uh, la presència del millor jazz avui la música de Acier o la barrieta Així, sí, escoltem la música del disc de Sierre Ola Barrieta. Es diu Retrato para Big Band, que és el seu debut en discogràfic. Un treball integrat per música composta i arreglada per ell per a la formació de Big Band i gravada juntament amb 17 dels millors músics joves de l'escena jazzística barcelonina. En només 23 anys, a Sierra es desmarca amb un treball decidit i sòlid malgrat la seva joventut. Un disc que destaca per la seva frescor, la seva riquesa en matisos i recursos musicals i les seves grans interpretacions journey. Encara que hi ha diferents influències, clarament presents en la seva música, com el jazz més tradicional en els temes al cruzar la puerta, o segurament quizás, o el rock i el sol a contigo o a romper el silencio, la feina segueix mostrant gran coherència i personalitat, gràcies tant a la tasca personal de Sier com a compositor i arrenjador com a les magnífiques interpretacions que ofereixen els músics que l'acompanyen. de tots aquests músics destaquen el solo de saxo-tenor a càrrec de Martí Carrasco a Recuerdo el tema que obre el disc l'energètic solo de trombó a càrrec de Pablo Martín en el tema Déjà-vu o el gran solo de trompeta a càrrec de Joan Mar Saoqué a El Cruzar La Puerta precisament que estem escoltant ara mateix també resulta clau el gran treball d'acompanyament a càrrec de la base de la formació Guillem García al piano Miquel d'Arriba a la guitarra Juan Pastor al contrabaix i el mateix Ola, Barrieta, a la bateria. La formació amb els saxos Roimí, Fran Ramos, Martí Carrasco, César del Vall i Carlosros Santos a les tromppetes, John Mars Maria Antòonia Gili, Arnau Morell i Albert Caprés, els trombons de Pablo Martín, Miquel Moés, Max Tato i Joan Codina i la base, com hem dit, al piano de Guireman Garcia, Miquel de la guitarra, Juan Pastor al Conbaix i la Sier a la bateria a la direcció de Sergi Vergés amb aquest magnífic treball discogràfic que avui uss hem presentat. Retracto per Big Van que escoltarem un xic amb aquesta peça que es diu Deja-vos càpsules musicals amb Rafael Corbi, avui el món del jazz amb Retato per la Big Bang mm -hmm.